як і я, – подумала тоді Даза. і раптом інша, гріховна, таємна, але ямне, Я ліпша, я ліпша для нього. Саме для нього. А раз перестріла на вулиці, пройшла мимо, розвернулася, подивилась у слід. Я й нічого не вкраду, – подумала. Ой, як хотіла, жадала вкрасти. Він якось сказав, «Даза Романівна, вам не здається, що весна цього року особлива?» Особливо Даза завмерла. Ледве не впустила шприца, якого тримала в руці. Вона мовби поспішає кудись. У мене виникло таке відчуття. То давайте разом спинемо її, ледве не сказала. Знову не сказала, та хіба могла сказати? Виходить, могла, могла, а не вимовила. А що ж Олеся тепер? У неї кохання інше, борхливе, нестримне, наче на повідь. Цей потік не спинити, і ніхто не винен, що так несеться що цю нестримність нічим не погасити, не загатити, і вона да за невинне, що не змогла побачити в Ярославі просто гарного хлопця, гарного і доброго, такого, яким бачить Олеся. Ніхто не винен, що в кутиках його губ засіла впертість, що десь у потаємній глибині сидить темний вихор, який не належить Олесі. І він крутиться позадані господарем траєкторії, хоч і ще не проситься назовні. Поки що не проситься». Йому невідома нова траєкторія, новий шлях, та зріє щось таке, що неминуче має дозріти? Олеся вже сидить на березі, куди має протекти потік. Від цієї думки далі стає незатишно, зимно, хоче купити купе тепло, навіть душно. Чому вона сидить? Бо мусить сидіти. Що ж то за доля така в тих, хто біля мене? Їй боляче, не спинно, негучно, але боляче. Не рятує і думка, що цей потік – то і є Олесине кохання, що вихор всередині Ярослава, можливо, якось ще можна зупинити, притлумити, не дати вирватися. Але як? Як це зробити? Мені треба повернутися до свого кохання, думає Даза. Я його погасила, зупинила. У нього давно вже є внуки, а сам геть старий. Дідок, який часом доходить до нашої поліклініки. Як і я. Чує голос медсестри, яка з нею починала працювати. А знаєте, вчора заходив Станіслав Севолодович. Шкода, що ви з ним розгонулись. Так, відказує Даза, і мені шкода. Дуже шкода. Як він? Ще нічого. Спина пряма, бо рідка сива. Хоча знаєте, Даза Романіна, йому б дуже личий ціпок. Такий інтелігентний, інкрустований, інкрустований. Да заперепитою і думає, що в неї є камінець, один-єдиний, для інкрустації цього ціпка. Камінець з її серця. Розділ двадцятий. Віталія доглядала Андрія і почувалася щасливою. Їм не треба було багато. Вистачить її зарплати і його пенсії за інвалідністю, яку призначили. А ще лишилась його квартира, в яку Віталія відмовилась переселятись. Квартиру стали здавати в оренду, і це теж приносило гроші. І все було б добре, хай і умовно добре, якби не душевний стан Андрія. Він, як виявилось, не знав, чим себе зайняти, як убити, куди подіти свій час. Майструвати він не умів. Попросив купити лобзика, потім ще інструмент для випалювання. Але фігурки, які намагався випаляти, картинки, що їх пробував випалювати – Виходили неяковирні, не, не згарні. Це Віталія й сама бачила. Ти ж добре знаєш історію, філософії розбираєшся, сказала якось. Спробуй щось написати. Він подивив здивовано. Що? Ну, історичний роман, письменником стати. А чому б ні? Або якесь історичне дослідження чи есе напиши. Я вмію викладати, відказав, а писати ніколи не любив і все ж десь за тиждень таки сів за комп'ютер. Та, вернувшись з роботи, Віталія застала повний кошик для сміття зі жмаканого паперу. Коли виносила сміття, хотіла дістати ті аркуші, подивитися, проте побоялась. А раптом там справді щось не невдале, раз Андрій так суворо до нього поставився. А ще через два їй приснився той страшний сон, наче Андрій сидів у візку на дворі. Так часом бувало, він просив вивезти його, щоб побути на дворі, що вона й робила? Була жили на другому поверсі, коли йшла сама ненадовго кудись. Вона виглянула у вікно і не побачила візка. Кинулась вниз, стала бігти, гукати. Андрія ніде не було. Віталія вибігла на дорогу, що огинала їхній мікрорайон. Бігла по дорозі, раптом подумала. А що, як він поїхав цією дорогою? Вона кинулась бігти, бо пам'ятала, як вони їхали колись до річки. Перебігала через трасу, що вела до сусіднього міста. І далі бігла вузькою вулицею крізь селище індивідуальних будинків, і нарешті вибігла на доріжку, що вела крізь поле до річки. Помчалась по тій дорозі і побачила Андрія візок на березі. Але візок не стояв, а висів на краю високого урвища. Віталія добігла до візка, хапала ротом в повітря, боячись закричати, щоб не злякати його, і нарешті вхопилася за візок. Щось забурмотіло, мовляв, я тримаю, я втримаю. Андрій повернув до неї голову. І вона побачила його зовсім не злякані, а диво спокійні, аж сяючі очі. «Відпусти мене!» – сказав чітко і виразно. «Я хочу туди!» «Ні-ні!» – закричала Віталія. «Ні! І я не пущу!» І вона не відпустила, тримала з усіх сил, які лишилися, кликала на допомогу. Та руки вже затерпли, а візок тяг униз, і вони полетіли з високого берега у воду. Віталія відчула удар, водяний фонтан обдав, Захопив у себе її всю. Ще встигла крикнути «Ні!» І відпустила візка. Візок став зникати у воді, а разом з ним Андрій. Віталія теж зникла під водою. Холодна вода накрила її з головою. Та вона випірнула. Вдихнула по вітрі, раптом стала з усіх сил гребти до берега, бо відчула, як їй усе ж хочеться жити. Вона гребла, борзалась, Щось кричала нажаханим голосом і прокинулась. Першою її думкою було, як же я могла його покинути, він же там, у воді. Тут вона отямилася, зрозуміла, то був сон.